«Ясно. А як ти все-таки здогадався, що ті цифри означають саме шифр камери схову?» Міркував, куди вони могли подіти стільки коштовності. Відкидав один за одним різні варіанти. А що вони так ретельно зберігали ці, наче зовсім не потрібні їм папірці, значить у цих папірцях щось було?» Такі громадяни, як правило, не тримають при собі нічого зайвого, зокрема паперів. А ще в одній зовсім безвідносній розмові мені випадково нагадали про автоматичні камери і спрацювало. А втім, як вона в таких випадках буває, краще, попитаю володаря, він же кандидатсько захистив про роль в психології в процесі розслідування кримінальних справ. Поговорю, звісно, і з ним. Але й те, що ти мені розповів, обов'язково використає в статті. В якій статті? Як то в якій уці про квартирних злодіїв? А ти що думав, що я в робочий час до тебе просто в гості завітав? То маєш намір про це писати. Звичайно, мій шеф відразу після планерки послав мене до вас. Йому хто зверху вже дзвонив, щоб обов'язково не друкувати у найближчому номері. Про ці крадіжки в місті сам знаєш, скільки розмов. Треба людей заспокоїти. Заспокоїти, звичайно, треба. Але мені здається, що принаймні зараз краще обмежитися коротким повідомленням. Так і так, злодії, котрі вчинили в місті кілька квартирних крадіжок, заарештовані, вкрадені речі та гроші знайдені. Я збирався написати нарис про те, як у цій справі попрацювала наша славна робітнича Селянська і про кучерявого розповісти. Про Сергія варто написати, про його роботу взагалі, він один з наших кращих інспекторів. Там можна згадати і про цей випадок. А ще до того, як тут попрацювала наша славна, боюся, це буде десанувати з думкою. Деяких товаришів, які нам телефони обірвали, вимагаючи, щоб ми скоріше ловили злочинців. Можливо, і справді ми трохи затягли, а в самому розслідуванні нема нічого особливого. Наші банальні будні, коли хочеш. А якщо вже писати про це, то хіба після суду? Коли чіткіше проявиться соціальне обличчя злочинців? коли буде більше матеріалу для міркування. А так, та не прибіднійся, Мариничу, хто мені вчора по телефону обіцяв, за це, що все буде гаразд, додержиш чудовий матеріал. Точно цитуєш. З такою пам'яті тобі працювати або в карному розшуку, або на естраді майстром художнього читання. Гарна пам'яті газетірам не зашкодить. Хоч би для того, щоб не забувати, хто їм хороші матеріали обіцяє. І то правда. Але ж я не відмовляюся. Обіцяв. І обіцянку виконаю через три роки. Ні, вже сьогодні, коли хочеш, є ще одна цікава справа. То чому ж ти мені голову морочиш? Давай, сам візьмеш. Зараз поїдемо з тобою і візьмеш. Уже зараз? Стривай. Але мені треба зв'язатися з моїм дідом та поговорити відносно квартирних злодію. Короб подзвонив редакторові, коротко виклав міркування Маринича. Кілька хвилин слухав, кивав головою, а потім промовив. Усе зрозумів, Микола Романовичу. Так і зроблю. Але після цього хочу поїхати з товаришем. Обіцяю цікавий матеріал. Ще сам не знаю. Так, наче котам мішку. Але ж продавець солідний, ще ніколи не підводив. Гаразд поклав трубку, повернувся до Маринича. Чому який я тобі вексельочок видав? Значить так, погоди сідати в номер коротке повідомлення. Зараз я тут з твоєю допомогою намалюю, потім по дорозі заскочимо на хвильку в редакцію, віддам, і я в повному твоєму розпорядженні. Гаразд, сідай на моє місце і твори собі. Ось маєш довідку, там усе основне є. Хвилин двадцять тобі вистачить? Мусить? І я тим часом піду подивлюся, що хлопці хлопців робиться. Уже в машині, поки їхали до редакції, а звідти до обласної лікарні, Маринич розповів коропу про фальшиві телефонні виклики на квартиру Гапана».